Псалом тридцятий Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до тебе, і ти вилікував мене. Господи, ти вивів із Шиолу мою душу, і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, його побожні, і дякуйте імені його, святому, бо на хвилину гнів його, ласка ж його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив Ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожуся. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе порох? Чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив Ти плач мій, Розперезав моє веретище І оперезав мене веселощами, Щоб душа моя Тобі псалми співала, Не мовчала. Господи, «Боже мій, хвалитиму тебе повіки».